Els cinemes Alexandre, dels més antics de la ciutat, tancaran les portes el pròxim dijous 19 de desembre. El Col·legi de directors i directores de cinema de Catalunya ha difós la notícia a través de les xarxes socials per acomiadar-se dels espectadors. La sala de la Rambla de Catalunya tornarà a projectar el 17 de desembre Si Ting Pretty, la pel·lícula amb què es va inaugurar aquesta sala de cinemes al 1949. La manca de públic obliga a tancar un altre cinema històric de la ciutat. Després de 64 anys de cinema, els Alexandre tancaran el 19 de desembre, dos dies abans. La sala tornarà a projectar Niniera Moderna, la primera pel·lícula que es va poder veure a la gran pantalla de la Rambla de Catalunya el 1949. Una manera molt cinèfila d'acomiadar-se dels espectadors. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 2.6 de la FM això és tot un poble que us parla d'acompanyar Fernán Francisco Miguel i Jordi Garcia,. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 De Sant Adrià, número 20, acull aquest cap de setmana la segona edició del Festival Dau de Barcelona. Aquest any més es farà l'Off Dau, és a dir, que qui vulgui podrà jugar tota la nit de dissabte a diumenge. Organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona i CUP, el festival s'adreça tant al públic familiar per mostrar-los els millors jocs de taula d'ara mateix com els jugadors avançats, que podran estrenar a Dau Barcelona les últimes novetats. Els jocs són sobretot una activitat de creació. Per això, Dau Barcelona posa l'accent en els autors de jocs. S'ha convidat alguns dels millors autors europeus perquè en facin cinc cèntims de la seva feina i ens ensenyin els seus jocs. Avui a les 7 de la tarda es lliuraran els Premis de Barcelona en un acte que es podrà veure en streaming a la web de Dau Barcelona. Tota la informació i el programa d'activitat són a bsn.cat barra Dau Barcelona, tots junts, L'horari serà de 10 del matí a 8 del vespre i l'entrada és totalment gratuïta. I més coses de comentar-vos perquè l'Ajuntament reclamarà a la Generalitat els diners per construir les escoles pendents. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la proposició d'iniciativa Esquerra Unida Alternativa que insta al Govern municipal a reclamar a la Generalitat incloure en els pressupostos per al 2014 les partides necessàries per construir les escoles pendents. El president del grup municipal, Ricard Gomà, ha agraït els vots favorables de la resta de partits de l'oposició, així com l'extensió de Convergència Unió i Unió, que han permès que el text endavant. Per tant, en la comissió del mes de desembre, el govern de Convergència i Unió, l'Ajuntament, haurà d'informar, aquest mateix mes de desembre, haurà d'informar dels resultats de la seva gestió. Els centres que s'han de construir, entre altres, són la Maquinista i Can Fabra a Sant Andreu i la Fabricots, també, de Sant Andreu. I ara ens en anem una mica més lluny, però sense sortir dels nost del nostre districte, de Sant Andreu, perquè hem de parlar de les actuacions per reurbanitzar la plaça de la Mainada al barri de Naves. La, la plaça de la Mainada, ubicada entre els carrers de Vizcalla, Joan de Garay i Concepció Arenal, també es reurbanitzarà re re durant aquest any. Les obres començaran durant la tardor d'enguany i compten amb un pressupost de 671.200 euros per a les actuacions de reurbanització, a que se li ha de sumar els 690.000 euros que ha costat l'expropiació de part de la mateixa. El principal objectiu de l'actuació, aprovada inicialment, és configurar una plaça amb la màxima superfície possible d'ús per part dels veïns de la zona generant zones d'estrada, jocs infantils eh, i una zona de manteniment físic amarbrat, abundant i completament renovat i amb infraestructures de serveis i elements d'urbanització de qualitat. L'actuació prevista comprèn els treballs de moviment de terres, la nova pavimentació amb panot a les voreres perimetrals, asfalto a la calçada del tram del carrer Vizcalla i paviment asfàltic acolorit de la resta, instal·lació de llocs infantils i zona de manteniment físic adreçada principalment a persones grans, mobiliari urbà, bancs, cadires, papeleres, plantació de nou albrat i vegetació arbustiva així com l'excusió de la xarxa de rec associada, xarxa de clavegram no enjumenat en tot l'àmbit amb la l'atronxia LED, senyalització i adaptació de la sem semaforització. La plaça queda delimitada per la façana del carrer Viscaia, la continuació de la vorada interior del carrer Juan de Garay i la continuació de la vorada del carrer Concepció Arenal, guanyant en aquest punt prop d'un metre respecte de l'alineació original. A partir d'aquestes alineacions perimetrals s'han definit les voreres. La vorera principal, la del carrer Vizcalla, tindrà 4 metres d'amplada mínima i les secundàries Concepció Arenal, i Juan de Garay, seran de 3 metres. El tram de carrer Vizcalla entre Concepció Arenal i Juan de Garay passarà a ser priori... de prioritat invertida, de forma que es generen passos transversals cap a la plaça. La plaça com a tal estarà formada per una zona de llocs infantils central i uns passadissos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 que celebraran els diferents desnivells entre aquestes zones. Hi haurà arrebarat de nova plantació i vegetació arbustiva en perterres a moda de jardineres. I una altra informació que encara tenim per comentar-vos en el dia d'avui és que s'han posat en marxa ja les activitats de dinamització educativa a les escoles de Sant Andreu. És una iniciativa desenvolupada en el marc de programa Patis Escolars Oberts al Barri, que es durà a terme a partir d'aquest cap de setmana i al llarg del primer trimestre del curs Escolar. Molt bé, doncs eh, parlem d'aquests patis escolars oberts al barri. Un d'ells és el que forma part de l'escola Ramon Baranguer III, es troba a Via Barsino 90, l'entrada per la Porta Groga, i les activitats que duran a terme es realitzaran demà, demà dissabte, de 11 del matí a 2 del migdia, i l'activitat que es portarà és la maleta de jocs de pilotes. També serà el diumenge 22 de desembre d 11 a 14 hores i serà maleta de llocs tradicionals. També tenim a l'escola de Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa número 19, dissabte 24 de novembre a partir d'un quart de 12 del migdia. Al pati hi haurà ritme de zumba. També serà l'escola Ignasi Iglesias, passeig Torres i bases 108, entrada pel carrer Cinca, 7595 i serà el dia diumenge 24 de novembre d'11 a 14 hores maleta de reciclatge i l'última a la qual eh, podem parlar-vos d'activitats que es realitzaran en cap de setmana a les diferents escoles és l'escola Bernat de Buil que es troba al carrer Mollerusa número 1 aquestes activitats es duren a terme dissabte 30 de novembre a partir de 2 quarts de del migdia i es tracta de l'activitat al món dels esports de pilota molt bé, doncs aquestes són les activitats de dinamització educativa que es porten a terme a les escoles de Sant Andreu. Ens n'anem en ara cap a la Sagrera, perquè la Nou Ibanof us ofereix l'obra Animals de Companyia. La Nou Ibanof, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix aquest cap de setmana Animals de Companyia, de la companyia La Mandanga. Una colla d'amics es reuneixen per celebrar un sopar de benvinguda. Una amiga del grup torna a casa després d'haver estat ingressada durant dos mesos per un trastorn psiquiàtric. La festa sorpresa es complicarà quan un dels amics confessi un secret inesperat. Acabaran sortint els draps bruts de tots els personatges que mostraran el pitjor de cadascú. En un to de comèdia realista, l'obra posa en dubte el valor de l'amistat. És la constatació que la solitud i la necessitat d'afecte ens porta a tots a convertir-nos en animals de companyia. La seva durada és d'una hora i 20 minuts. L'espectacle serà en català, l'entrada és de 12 euros per amics, de la nau serà un 50%. La venda d'entrades s'ha de fer una hora abans de la taquilla. Molt bé. I avui i demà a les 21 hores i diumenge a les 19 seran els dies que es podrà anar a l'espectacle. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres el que fem tot seguit és una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació, fins ara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 Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs no ens movem del nostre barri, i parlem amb l'Antonio, que pertany al Club Deportiu Trinitat. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns com es prepara aquest cap de setmana esportivament parlant. Bueno, doncs pues, de moment bé. <laughs> bé, bé. Eh... Um... Em sembla que, eh, pues, bueno, eh, els equips estan ben, ben preparats, uh -huh. suposo que ens donaran molt bona alegria. Uh -huh. Perquè eh, aquest cap de setmana es juga contra el Serrià, oi? Uh, sí, gràcies, Serrià. Uh -huh. uh, està a un punt damunt de nosaltres, suposem uh -huh. que nosaltres intentarem guanyar, vaja, per no perdre la comba que uh -huh. es porta fins ara. Clar. Uh -huh. Però... I aquest és el partit que realitzarà el primer equip, no? Exactament. Després uh -huh. pues, pues al futbol base pues, també jugaran els seus respectius partits, uh -huh. uns a casa i els altres pues, al camp contrari. Ah, hem de dir que el Trinidad eh, ha pujat de categoria aquesta temporada. Mm, com està portant eh, això de, de, estar jugant contra equips d'un nivell més fort? Bé, bueno, de moment estem aquí, estem al setè lloc, jo crec que molt bé. De moment eh, els, els jugadors s'estan adaptant a la categoria, però mm. ja estic molt bé, de moment. Per estar als setens de, de la lliga això sí. ja és important, no? Sí, no, no, però per nosaltres sí, si que en el primer any a la, a la categoria... Pues, és no, un orgullo estar en, aquest, en aquesta posició. Uh -huh. I quan es juga? Aquest, aquest cap de setmana? Sí, el, el diumenge a les 12, al Camp municipal de la Trinitat Vella. Molt bé, doncs des d'aquí animem a, tots, a, a tota la gent d'aquí del barri de la Trinitat Vella que s'acostin al, al complex municipal d'aquí de, de futbol de la Trinitat, perquè la veritat és que val la pena recolzar amb aquests joves eh, jugadors, sí. Sí, sí. no? Jo els, hi agra... bueno, els hi agraeixo a Radio Deportiu Trinitat Vella, els que ens que de, de tant en tant, sí. per recordar una miqueta la història del Club Deportiu Trinitat, uh -huh. i això els agraeixo molt. Uh -huh. Perquè això era el que ens agradaria que ens expliquis, una mica la història de, del Club Deportiu de Trinitat, el... fins a on han arribat aquesta temporada, no? Sí, sí, sí. De moment, al, al principi a principi de temporada pues, van sofrir una miqueta, vam perdre tres partits seguits mm. i eh, els, els jugadors s'han pues, aixecat i gràcies al, a l'entrenador i gràcies als jugadors que, que col·laboren col·laboren tots als entrenaments i als partits. Uh -huh. Perquè són uns jugadors que a quina edat tindrien? Aquests jugadors estan entre els 20 i 28 anys, uh -huh. eh, són, eh, són joves, uh -huh. potser n'hi ha algú que té 28 anys eh, i després tots tenen 20, 20, 22, 24, 25 anys, uh -huh. són joves. Molt bé. I, i que hem de dir del de Club Deportiu de Trinidad per fer una mica així de parlar del club? Què podem bueno, dir? Pues el club, com ho saben tothom, fa, fa molts anys de l'any 1928 que està fundat. Mm -hmm. eh, els fundadors, bueno, molts no, no estan amb nosaltres, mm -hmm. altres encara estan a casa amb socis del club, mm -hmm. i eh, pues, treballant, eh, com, com és un, un equip modest de barri, mm -hmm. doncs treballant cada temporada a temporada, i bueno, mira, anem, anem sofrint i anem, anem uh -huh. Però També hem de dir que es, el Club Deportiu de Trinidad no seria el que era sense les diferents categories que té, no? Sí. Que té, sí, sí. té diferents equips. Sí. Uh, uh -huh. Què hi ha al juvenil? Bueno, al juvenil aquest any no l'han pogut fer perquè no hi no havia nano. Tenim els veterans, tenim l'amaterc, uh -huh. després tenim l'infantil, tenim dos alibins, uh -huh. dos benjamins, un uh -huh. prebenjamín i l'escola, uh -huh. que són, és un grapat de nanos. I l'escola com està funcionant? De moment bé. De moment uh -huh. bé. Eh, clar, són nanos que no han jugat mai a futbol, han jugat al, al carrer, i ara s'estan adaptant al, al sistema de, de, que porta la Trinitat. Uh -huh. Doncs esperem que continuïn així i que aquest any se'n doncs, portin un, un bon regal a eh, estar a un bon lloc de la, de la classificació, no? Per això treballem. Per això treballem a veure si, si les categories doncs, poden estar una miqueta més alt de l'aquest la anàrea, perquè ara estan tots doncs, a segona, a l'Alivín està a tercera, uh -huh. està a l'Infantil està segona, doncs, a, veure, intentar, a veure si, si les categories es poden pujar. Uh -huh. D'acord, doncs en tot cas si et sembla, Antonio, eh, quedem en un altre moment i continuem parlant del Club Deportiu de Trinidad perquè creiem que és una bona oportunitat per parlar de, de l'equip de futbol del nostre barri no? uh, Sí, jo volia fer una miqueta de publicitat sí. volia dir als veients que el dia 28 de desembre uh -huh. eh, farà el primer torneig de, de Nadal uh -huh. eh, amb la qual col·labora el CADECA, el a la Fundació Pare Manel, a la comissió de festes, i uh -huh. a, a, a aquesta, a aquesta diada doncs, fem una recollida de joguets uh -huh. per la canalla que no tinguin joguets a aquestes festes. Molt bé, doncs em sembla una molt bona, bona iniciativa. I esperem, doncs, des d'aquí que pugueu recollir quan més joguines millor perquè els nens que tenen aquestes dificultats, doncs, que també tinguin l'oportunitat de poder gaudir aquests Nadals, no? Aquests Nadals sí, però ho fem. Molt mm, bé. Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem, doncs, això, que vagi molt amunt al Club Deportiu de Trinidad. Gràcies a vosaltres. Vinga, doncs, ens trobem en un altre moment. D'acord, vale, moltes, moltes gràcies. Vinga, molt vale. Molt bé. Doncs acabem de parlar amb un dels responsables de que el Club Deportiu de Trinitat continuï funcionant i continuï funcionant d'aillò més bé tenint les diferents categories. Ens han dit que el juvenil ara doncs, en aquests moments doncs, no no amb jugadors, però sí que les diferents categories d'amateur, de de júnior de de l'escola de, de futbol com per donar cabuda doncs, als nens i nenes que també volen lluir aquesta samarreta del seu barri de la Trinitat i doncs això, que esperem que continuïn endavant i que ofereixin doncs, aquest cap de setmana que han de jugar contra el Gràcia Sarrià, ens han dit la categoria de tercera regional eh, que han pujat aquest any doncs esperem que no els hi funcioni d'allò més bé el que fem ara mateix, una petita pausa tornar tot seguit a més informació, fins ara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 són molt més arreglades. Qui creu que és vostè la gent que més s'adreça a aquest centre? Dones, homes...? A veure, depèn de l'activitat. Majoritàriament per als cursos d'aprendre a llegir i a escriure o repassar, eh, podríem dir que més majoritàriament dones. Eh, després, per als cursos d'informàtica o d'anglès o de català, mm, a veure, hi ha moltes dones però també venen homes.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 Vostès poden afegir altres cursos? A veure, aquesta és una escola pública que depèn de la Generalitat. Llavors l'escola pot eh, idear o pensar cursos, però si la Generalitat no, no s'accepta, no diguéssim, no podem fer-los. Eh? O sigui que depenem de la Generalitat i el que de alguna manera la Generalitat vegi que es, es pot fer. Eh? Doncs vol molt bé, moltes gràcies.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 Doncs, com us informàvem en començar el nostre programa d'avui, la Fabra i Coats acull aquest cap de setmana el Festival Dau Barcelona 2013. Es realitzarà al carrer de Sant Adrià número 20 dins el que és la Fabra i Coats, la fàbrica de creació. Doncs, per parlar-ne tenim a l'altra del fil telefònic al senyor Oriol Comas, que pertany a l'organització d'aquest Dau Barcelona. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, Expliqui'ns com es presenta aquesta segona edició ja del Festival Dau Barcelona que realitzarà la Fabra i Coats. Doncs jo crec que molt bé. Serà els dos, els dos dies del cap de setmana, dissabte i diumenge, uh -huh. de 10 del matí a 8 del vespre. Uh -huh. Hi haurà un gran ventall de jocs actuals per jugar. Uh -huh. Hi haurà més de 100 taules. En cada taula una persona que ensenyarà un joc. Per tant, uh -huh. les famílies que vulguin venir podran conèixer de primera mà uh -huh. els, els jocs que potser després podran demanar als reis. Uh -huh. I encara hi haurà un espai de jocs de simulació històrica, que són uh -huh. jocs més avançats, diguem, i un espai de jocs de rol, i sobretot un espai per als autors, perquè com que darrere cada joc hi ha un autor, eh, a Dau Barcelona volem posar-los en primer lloc, volem que també sigui una festa de la creativitat. Hem convidat molts autors europeus, dels uh -huh. millors, i hem convidat molts autors catalans i espanyols, que tenen un espai per a ells, faran, presentaran jocs, jugaran a prototips de jocs encara no han sortit al mercat, faran xerrades, etc. Uh -huh. Perquè aquest Dau Barcelona... Eh es realitzarà durant aquest cap de setmana, però avui ja comencen les activitats, no? Sí, avui, precisament, per això que volem que Dau Barcelona sigui el festival dels autors, uh -huh. de les famílies i els autors, avui fem el lliurament dels primers premis Dau Barcelona. Uh -huh. Volem fer així, eh, donar un premi a una persona que hagi destacat el, al llarg de la seva vida en, en la tasca de prestigiar el joc, de posar el joc al costat dels altres les altres eh, eines culturals que tenim. Uh -huh. I aquest premi l'hem donat, un jurat que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, l'hem donat a Erwin Gloneger. És un... Erwin Gloneger és alemany, va ser director editorial, ara és molt, molt gran, ja no, no, no ha pogut venir, vindrà la seva filla a recollir el premi. Va ser durant molts, molts anys el director editorial de Ravensburger, una gran editorial alemanya. Va ser el primer que va saber veure que darrere d'un joc sempre hi ha un autor, el primer a treballar amb autors, el primer a posar el nom dels autors a la coberta dels jocs. Uh -huh. Jo crec que va fer una feina molt, molt gran. Uh -huh. el... I a més, eh, sí. també donem dos premis més, el millor autor eh, que hagi publicat durant el 2013 i el millor autor novell, és a dir, que uh -huh. hagi publicat el seu, el seu primer joc durant el 2013, i uh -huh. eh, també són dos premis internacionals, i també són dos premis internacionals, i aquests dos premis els donen els mateixos autors. A través d'un sistema de votació garantit per internet, tots els autors del món han pogut votar els seus millors col·legues. Uh -huh. I aquesta activitat és organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona, oi? Eh? Sí, per la direcció de Creativitat i Innovació del, de l'Institut de Cultura de Barcelona. Uh -huh. I el que vol doncs, és adreçar-se a tot el públic, a, des dels més petits fins als més grans. I tant, hi ha, hi ha jocs per totes, les, per totes les edats, per totes les uh -huh. mides. Molt bé. També hem de dir que els millors jocs de taula d'ara mateix, com els jugadors abasats, doncs podran estrenar alguns dels jocs que, que estan a punt de sortir o que, han, o que han sortit fa poc, no? Sí, sí. Eh, un dels autors convidats, per exemple, Friedman Frise, un uh -huh. autor alemany molt, molt bo, presenta quatre jocs nous que l'editorial s'ha afanyat per presentar-los precisament a la FIDA. Uh -huh. O un altre editorial presenta Incognito i el seu autor, Leo Colovini, que també estarà a la fira, el presentarà l'edició catalana d'aquest joc de deducció ambientat a, a la Venècia durant el Carnaval. Uh -huh. uh, també hem de dir que aquest any hi haurà Love Dau, Sí, a petició popular, diguem. Uh -huh. uh, molta gent ens va demanar que jugar de 10 a 8 era poc, doncs aquest any, del, de tots els espais que ocupem a dintre la Fabra i Coats, un uh -huh. dels espais estarà obert tota la nit per tothom que vulgui podrà jugar. Uh -huh. uh, uh, a... I la gent que vulgui jugar partides llargues o que vulgui provar jocs nous també ho podrà fer durant, durant la nit. I encara tindrem un espai per fer molts, molts campionats. Uh -huh. Hi, haurà un... Hi haurà, per exemple, en Miquel CC organitzat, 24 hores seguides d'escrabla. Des de demà, dissabte, a les 12 del migdia, fins i un fins de 12 al migdia, hi haurà persones que no pararan de jugar a l'escrabla. O el Mario Serra, que farà un campionat del, del joc de capsa de l'Oni Màrius. Mm -hmm. I qui que tenen aquests jocs que atreuen tant a la gent? és que jugar és una cosa que ens agrada molt a tots. És veritat que de vegades no ho fem, o ens en oblidem de fer-ho, i precisament Dau Barcelona vol, vol fer vol ser aquesta reivindicació, vols recordar-nos que jugar és de les coses més divertides que podem fer i de les coses que ens uneixen més. Uh -huh. Perquè quan jugues, de fet, el que fas és separar-te una mica de la vida de cada dia uh -huh. uh, i posar-te dintre d'un altre món que té unes regles pròpies i en les quals pots ser una princesa, un drac, uh -huh. un lladre o un fombi. I això a la vida normal no ho som. Per uh -huh. això està bé jugar. I a més, com que ho fem amb família, amb els amics, ho fem amb qui volem, uh -huh. és una, jo crec que és una activitat molt saludable. A més, també hi ha la possibilitat de poder jugar en català, no? perquè hi haurà jocs que es portaran a terme des del Consorci per la Normalització Lingüística. Exactament. El Consorci per la Normalització Lingüística, que s'associa amb, amb la Direcció de Creativitat i Innovació, per, per fer el DAU, té uh -huh. el seu espai propi i continua amb la campanya que van iniciar l'any passat de jugar en català. Mhm. Uh -huh i faran la seva identitat. De fet, sobre el consorci qui organitza aquest campionat de Nick que dèiem el Marius Serra. Uh -huh. I és veritat que els jocs, des de fa uns anys, cada uh -huh. cop n'hi ha més en català. Uh -huh. Fa uns anys això no, no, no passava, perquè potser el, el, el públic, els consumidors, no els demanaven, uh -huh. o perquè a les editorials... I és veritat que els daus i les cartes tenen, tenen dibuixos, uh. i tenen números i no tenen paraules, però els consumidors jo crec que hem acabat forçant les editorials, uh -huh. perquè com que el joc és un producte cultural, ningú entendria que els llibres no es traduïssin a la literatura no es traduïssin a la literatura en català. D'aquesta manera, els consumidors cada cop agraeixen més que hi hagi jocs en català. I de fet, les editorials que han apostat per editar en català, Uh -huh. principalment d'Educa Borràs i de Vir, uh -huh. veuen que això els hi dona rendiment econòmic, per tant, estan en la bona línia. Fins i tot a Dau es presentaran dos jocs en català, un d'un editorial de Madrid i un altre d'una editorial de Sevilla. Uh -huh. Per tant, jo crec que la taques va escampant. Uh -huh. Doncs sí, perquè des de Sevilla i des de Madrid es preocupin per els jocs en català, doncs és una mica complicat, no?, en aquests últims... <ríe> de fet, un dels primers jocs que va sortir en català de, de Basta Internacional... Uh -huh. el va fer una editorial de Suïssa, una editorial de Suïssa que va editar un joc d'un autor català molt bon, Pere Pau Llistus, ella, uh -huh. que presenta tres o quatre jocs en, en aquest dàu. Uh -huh. Doncs aquesta editorial de Suïssa va decidir que, com que l'autor era català, uh -huh. va estar aquí l'editor i va veure que aquí la nostra llengua, efectivament, era el català, entre les llengües, en el llançament internacional, entre les llengües en què estava el joc, una d'elles era català. Molt bé. Doncs recordem que l'entrada és totalment gratuïta. L'entrada és gratuïta per tothom. I l'horari serà a partir de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Els dos dies, i qui es vulgui quedar als valents podrem jugar a la nit, també. Molt bé. Doncs, Oriol Comas, eh, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui a aquesta informació i esperem doncs, que aquesta segona edició del Festival de Barcelona doncs, tingui el seu èxit, també. Gràcies a vosaltres. Jo espero tots. Vinga, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Doncs nosaltres acú, continuem amb el nostre programa d'avui, fem una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè... Volem parlar avui també de malalties, malalties neurodegeneratives, que serà el que aquest diumenge doncs eh intenti acabar la l'atenció de tots els veïns i veïnes dels nostres barris i també de tot Catalunya perquè el, la, la, la televisió catalana TV3 doncs, eh, organitza per aquest diumenge aquesta marató de TV3 que, a la qual ens, ens té acostumats a arribar a la seva 22, 22a edició i eh, doncs això, esperem que tingui molt d'èxit aquesta marató i d'aquí es torna en el moment després d'escoltar aquests minuts musicals Tornarem per parlar d'aquest tipus de, de malalties. Fem una pausa i tornem fins ara. Tres o quatre gotes de la tan pluja de nit filtrant el sol per la finestra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 jat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Bé doncs tal i com us informem abans d'aquesta petita pausa, el que volem parlar ara és de les malalties neurodegeneratives que seran... Doncs el motiu de la Marató de TV3 d'aquest diumenge. I tenim amb nosaltres doncs, a la mitja de família d'aquí del cap de la Trinitat Vella, la doctora Blanca de Gispert. bon dia, com estàs? Bon dia. Doncs explica'ns, què són les malalties neurodegeneratives? Doncs són malalties neurològiques on eh, comença a aparèixer algun dany Uh, o bueno, algun dany neuronal, és a dir algun dany de les neurones, o bé uh -huh. que les neurones moren més ràpidament del que és normal. I per tant, això ocasiona doncs, una sèrie de problemes a les persones que, els, que les pateixen. Uh -huh. Potser les més conegudes siguin l'Alzheimer, uh -huh. el Parkinson? Sí. Una altra malaltia també molt coneguda és l'esclerosi múltiple, perquè uh -huh. afecta sí. gent jove uh -huh. i és relativament freqüent. Uh -huh. I potser una altra de les malalties també conegudes és l'esclossi lateral amiotròfica, és la ela. No? Uh -huh. que hi ha algunes persones que la coneixen doncs, perquè és poc freqüent, però és una malaltia molt greu. Uh -huh. I des del cap de la Trinitat Vella, que és el que esteu fent, porteu algun tema, alguna, algun tema de, per poder solucionar o per poder aliviar aquest tipus de malalties. La veritat és que la majoria dels malalts doncs, acaben sent controlats normalment a l'hospital, però és veritat que nosaltres al cap moltes vegades eh, detectem una sèrie de símptomes i comencem el diagnòstic d'algunes d'aquestes malalties. Eh? La, la majoria dels pacients amb, amb malaltia de Parkinson o amb... Malaltia d'Alzheimer, donc els controlem des de moltes vegades des de l'ambulatori, fem molt de recolzament als pacients i als familiars. Uh -huh. I ens ha passat alguna vegada doncs, pacients més joves que comencen a tenir símptomes uh -huh. poc habituals i que bueno, d'alguna manera posem en marxa el que és el procés diagnòstic. No? Uh -huh. uh, per parlar de gent coneguda tenim el Pascu Maragall. Cert. que pateix, que pateix malaltia d'Alzheimer? Alzheimer. D Alzheimer. Uh -huh. Però aquest tipus de, de malalties, quin tractament se li ha de donar? perquè suposo que deur-hi un principi en què la persona s'ha adona que no està funcionant correctament. Uh -huh. A veure, la veritat és que els tractaments per la majoria d'aquestes malalties uh -huh. uh, són molt limitats. Uh -huh. és a dir tenim poques opcions de tractament. Són malalties complexes que moltes vegades, moltes vegades arriben quan hi ha, la malaltia ha començat a evolucionar uh -huh. i cap d'elles té realment un tractament pròpiament curatiu, no? Uh -huh. Llavors els tractaments que tenim fins ara són limitats, uh -huh. uh, alguns tenen bastants efectes secundaris i el que fan és pal·iar una mica la, la malaltia, no? Uh -huh. Però ens falta molt, molt per avançar i molt per investigar en aquest tema. I és per aquest motiu doncs, que doneu recolçament a Marató de TV3 que es realitzarà aquest diumenge. Oi? Exacte. Uh, suposo que aquesta Marató és molt important per a la gent que, que viu aquest tipus de malalties sí. i, i per poder investigar una mica sobre, sobre aquest tipus de malalties a veure què és el que podem trobar. No? Sí, sí, no. sí, un dels grans problemes que tenim amb aquestes malalties és que es desconeixen les causes no? que, les, que les provoquen. És cert que moltes estan vinculades a, a l'edat, però n'hi ha d'altres que no i no, no se sap ben bé perquè què es produeixen. No? En algunes sí que es coneixen algunes causes, en algunes hi ha algun component genètic, no? de però, però la majoria doncs, no, no està clar per què tenen lloc. I això ens ajudaria no? a l'hora de doncs, poder investigar tractaments, eh, poder ajudar aquests malalts, etc. Uh -huh. doncs no sé si estàs recolant alguna iniciativa d'aquest tipus eh, que tingui a veure amb la Marató. La veritat és que amb la marató, no. aquesta és la primera iniciativa que, que recolzem. Uh -huh. Però sí que és veritat eh, que bueno, sobretot eh, en el cas de la malaltia d'Alzheimer, en el mm. cas de la malaltia de Parkinson, home, doncs és una cosa que es, que es veu molt en el nostre dia a dia i a, la, a les consultes. No? Uh -huh. I bueno, fem el que podem per acompanyar els pacients i les famílies. I com detecteu aquesta malaltia? Depèn una mica de cada malaltia, és a dir, cada malaltia dona símptomes una mica diferents. Mm -hmm. no? En el cas de la malaltia d'Alzheimer, doncs normalment són problemes de memòria o problemes doncs, a l'hora de parlar o de no? Uh -huh. En el cas de la malaltia de Parkinson acostumen a ser problemes més motors, uh -huh. problemes de tremolors o rigidesa. Uh -huh. En el cas de l'esclerosi múltiple són pacients més joves que tenen problemes bueno, que poden ser molt variats, no? uh -huh. molt relacionats amb el funcionament de que és el sistema nerviós, és a dir, de les neurones. Uh -huh. I això pot donar símptomes bastant diferents: problemes de visió, problemes de sensibilitat, problemes eh, de mobilitat, no? Uh -huh. D'acord, doncs jo vols afegir alguna cosa més abans d'acabar? Jo només animaria a totes les persones que ens estan escoltant ara doncs, uh -huh. que, que s'apuntin al carro, que d'alguna manera intentin informar-se i recolzar la mesura el que sigui possible doncs la, la iniciativa de la, de la Marató. Uh -huh. D'acord, doncs Blanca de Gispert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui gràcies i esperem doncs, això, no? que es trobi o que es pugui investigar, que es pugui trobar una solució, encara que sigui a llarg termini, sobre aquestes malalties neurodegeneratives. Mm -hmm. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs encarem la nostra recta final del programa d'avui d'aquesta setmana. Són aproximadament uns vuit minuts els que ens manquem per arribar al final del nostre programa d'avui. Dir-vos que tenim un número de telèfon, que és el 933456454, al qual doncs us podeu dirigir, podeu trucar. Si sou alguna entitat, si sou alguna associació, o no, simplement perquè voleu donar recolzament a alguna causa, o, o sou d'aquí dels nostres barris i si feu alguna activitat, doncs que sapigueu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 També tenim la nostra web, la qual doncs, trobareu tota aquesta informació i més de les quals us estem comentant avui i que és www.rtv-gfm.com Molt bé, doncs ara si sí, ara anem a conèixer, anem a, donar, a investigar una mica el que és el que es realitzarà aquest cap de setmana als nostres barris. Comencem parlant del Sant Andreu Teatre, al SAT, us ofereix la representació de l'obra Pedra a Pedra. Al Sant Andreu Teatre Alçat, al carrer Neopàtia número 54, us ofereix demà i diumenge la representació de l'obra Pedra a Pedra, a càrrec de la companyia de teatre de l'Homa Dibuixat. Doncs guanyador de multitud de premis i amb més de 1.000 funcions representades a 4 continents i 23 països, arriba el meravellós espectacle Pedra a Pedra. Els nens i nenes seuen dalt de l'escenari per explorar el món que ens envolta i accedir a un univers on els sons, objectes, gestos i paraules es posen al servei d'una bellesa escènica delicadíssima. Un dia, caminant descans per la platja, vaig comprovar que la terra està plena de pedres. Si mires el que hi ha en elles, pots veure alguna cosa més que una simple pedra. Sí senyor, aquesta és una bona afirmació. Doncs eh, que es tracta de teatre d'objectes. Té una durada d'uns 30 minuts, eh, aquesta, aquesta obra, el Pedre a pedra, i atenció perquè hi ha un aforament limitat a 100 persones, per tant el millor que podeu fer és anar ja directament cap al Sant Andreu Teatre i eh, assabentar-vos doncs, la millor manera de poder assistir eh, a aquesta obra dir-vos que hi ha dos dies en què es realitza aquesta representació el demà dissabte a partir de dos quarts de sis de la tarda i els diumenges i festius a les 11 del matí, a les dotze del migdia i a dos quarts de sis de la tarda és a dir, teniu el diumenge tres sessions per poder per no perdre-vos aquesta atractiva obra de, de teatre doncs dir-vos que aquesta obra és dirigida a tots els públics és en català i té un, un preu de 9 euros més coses a comentar-vos? doncs vinga va som -hi. parlem de la Nau Ivanov que us ofereix un nou horari per l'estab Jam Session la Nou Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix un nou horari per gaudir de l'estab Jam Session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 està a la pàgina web www.tabbsanena.com Molt bé. Dir-vos també que l'entrada és de 6 euros i que per als amics de la Nau i Benof, i de l'associació tot Palcle que doncs aquest preu és més reduït, 4 euros. Més coses a comentar-vos, ens anem ara cap al museu dedicat al Pare Mañanet que s'obre al públic a Sant Andreu. L Escola Jesús Maria Josep, fundada per Josep Manyanet, acull des del 2004 un memorial dedicat a la vida i l'obra del seu fundador. El religiós, conegut popularment com el Pare Manyanet, va dedicar bona part de la seva vida a l'educació i des d'aquest any s'ha obett al públic al museu per posar-lo a l'abast d'Andrehucs. Dels... El museu sobre coincidirà amb el 150è aniversari de la Fundació dels fills de la Sagrada Família i un Historiador del barri, i realitzarà visites guiades un diumenge al mes. Es tracta d'un petit museu dedicat a la vida i obra de Josep Mañanet, nascut a Trem l'any 1833, 1833, però instal·lat a Sant Andreu durant la major part de la seva vida. Josep Mañanet, a més de fundar les congregacions dels fills de la Segura Família i les missioneres de Nazaret, a Sant Andreu va fundar l'Escola Jesús Maria i Josep. Doncs Josep Mañanet va néixer a Trem, a les Comarques de Lleida el 1833 provava viure a Sant Andreu bona part de la seva vida. El 1964 va fundar la Congregació dels Fils de la Sagrada Família i deu anys més tard la branca femenina sota el nom Missioneres de Nazaret. El 1877 va inaugurar l'escola Jesús, Maria i Josep. Els primers alumnes van ocupar les aules d'aquesta masia coneguda com a Torre Llobeta. Durant 30 anys el pare Manyanet es va centrar en l'educació dels infants de classe obrera. Va morir a Sant Andreu el 1901 i les seves despulles són sota l'altar major de l'església de l'escola andreuenca que ell va fundar. Aquestes i altres curiositats sobre la figura d'aquest religiós i educador es poden descobrir en aquest memorial un memorial del, del, del Pare Mañanet que es va inaugurar el 2004, però fins ara doncs, no s'havia gobert al públic. L'historiador Joan Pallarès ja hi ha posat remei. Un diumenge al mes farà una visita guiada per aquest petit museu farcit d'història en Ruenca. Més coses a comentar-vos? Doncs vinga, va, anem a Sant Andreu, perquè us ofereix un web per arribar a revitalitzar el polígon industrial del Bon Pastor. El districte de Sant Andreu té en marxa una web per revitalitzar el polígon industrial de bon Pastor l'únic polígon que es troba dins de la ciutat de Barcelona. Aquest, aquesta web municipal, www.psn.cat barra polígon Bonpastor, que ha entrat en funcionament aquesta mateixa setmana. Està dirigida a totes aquelles empreses que es vulguin instal·lar en aquest polígon i inclou tota una sèrie d'informació especial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 teniu la possibilitat d'accedir a una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per projectes solidaris i que l'espai Via Barsino doncs és un bon equipament si voleu organitzar alguna activitat al barri de la Trinitat Vella. d'aquesta doncs manera arribem al final del nostre programa d'avui. Tanquem ja la paradeta i ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.